بسم الله الرحمن الرحیم وقل لعبادی او توایه زما بندگان او ته یقول التی چوی چوی دی دوی التی اغه خبر هی احسن او چاغه خستوی ان الشیطان یقینا شیطان چه دے ینزغو بینهم فسادا چه پمندو دوی کی ان الشیطان یقیناً شیطان کان لیل انسانی د دے, دے انسان د پارا ام مبینا ادو مبینا مبینہ تشمن اخکارا ربکم رب, رب استاسو آلم و خفو یدے بے کم پتاسو انستاسو پحال این یشا کو غاڑی الله پا یرحمکم نرحم بوکڑی پتاسو باندے او این یشا او کو غاڑی اللہ پا یعذبکم نوازا بدر کری تاسو تا وما ارسلنا کا او نیلی گلی مونگا تو علیهم پدوی باندی وکیلن زمدار وربو کا او ربستا آلمو خب ہوئی دی بے من په حال دیاغ چاپ سماواتی چپاس منو نو کی دی والعربی او پزمگا کی دی ولقدو یقینا فضلنا وروال ورکڑ دی مونگا بازل نبیینا بازن نبیینا بازی پیغمبرانو تا علا بازن فا بازو بانده و آتینا داودا او ورکڑو مونگ داود علی سلام تا زبورا زبور کتاب قلدو اللذینا تا او آیا راوب علی آکستان زاعم تمچه گمان پریکوی تاسو مددگاران قلل قل, ال... قُلِ ودع الذين ظننت من دوني تو اير او بليا کسان چې ګمان پرې کوي تاسو په مددګارانو سیوا دے الله تعالی نه بلا یملکون نو او یو اختیار نه لري کشف الذر عنكم لري کولو دي تکلیف استاسونا ولا تحويلا او ند اسا نه ولو دي اړولو اولایک الذين حدا اگ کسان دي اولائی کاللزینا آکستان چه یدعونا دوی ورطرہ مدد شوئی یبدعونا غواری حوئی الاربیهم الوسیلتا اقبل ربتا نزدیوالی ایوہم چه کم یودو دوینا اقربو زیاد نزدیوی ویرجونا او امید لری دوی یقین لری دوی رحمت و حود رحمت دی اللہ پاکی جانت دے وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ أَوْ يَرْكِوِذِ عَذَابَ اللّٰهِ نَجَا جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ يَقِينًا ذِعَابَ رَبِ اسْتَانَا كَانَ مَحْذُورًا يَركِذَلِشِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ يَقِينًا ذِعَابَ رَبِ اسْتَا كَانَ مَحْذُورًا ذِعَ يَركِذَلِشِ يَرَوْلِشِ يَوْمِ الدِّينِ او نشتہ ہس کلے الا مگر نحنو مہلکوھا منغلا کوون کیو دایي قبل یومل قیامت مسکی دورج قیامت او معذبوها یا عذاب ور گاواغي کليوالو دا عذابن شدید عذاب سخت کان ذالیکا دا دا پیسلا بالکتاب مستورا والوحی مخصوص کی لیکل شوی کان ذالک الکتب الکتاب المسوره دا فیصلہ په کتاب یعنی لوح محفوظ کې لیکل شوی را وا او نه دی من کړي مونږ لرا ان مرسلج بلګل او د معجزات ہونا بالایات مانادا او نه یو من کړي مونږ ان مرسلہ چې ولي د معجزات کم چې دوی غواړي إلا مگر منہ کړي يو ان دې خبرې کذب بها انکار کړو د دې باندې معجزاتو نا الاولون زڑو خلقو مخنو خلقو معجزه مليګل بیا وینو منل نه دې نمني بیا وا و مونږه سموږه سموډانو تا ناقه اوخا مبصرتن ده قر قر کولو ده حق پاړه مبصرتن بحق ذعکار کولود پارا فظلمو بها ناوی اناذن انکار کوین ظلم کو پاګی سرا ومان ارسلوا او نلیګو مونګه بالایات المعجزات لرا الا تخويفا مگر دې ویرو نو د پارا چې مخلوق او يرګ ګورا قلنا او کله چې مون او ویلا لکاتا ان ربک یقینن اھا پر اگر کړی دی بن ناسخ الخلق لرا وا ما جعلنا الرؤيا او ندگر ذول منغاغل لدل رؤيا خوب خب التي اگر او برو ارینا کا چې خوده له دې مونږ تا تا الا فتنه مگر امتحان للناس دپاز خلکو يا قتل دمعراج دې چې په لاله تایبه په خوب نو وکلا وا شجره او ونه که بديه ويلي شي وي دي بل قران په قران کې و نو خوفهم او وير ورګو مونږ ديلارا وا نو يذهم ننسياتي وي ديلارا مگر ماغرتغيانن كبيره تر کشيلوي سمردي د بيان كونو دي نور نور هم سرکسه سرکشه کې وي وا قلنا او قلچويل مونږا للملائكه ملائكه تا اس جودو چې سجدا وکړې لپاره آدم آدم علی سلام تا پس سجدون او سجدا وکړلا ټول ملائکه الا ابلیس مگر ابلیس و نه ابلیس نا قال ول ابلیس ا اس جودو آیا سجدا وکړم زه لمن هغه خلق ته پیدا کړې دي تیننده خټینا قال ول شیطان ا را ایتکا چه خبر راکڑا آزا لزی چه دا اغ سڑی دی کر رم تا چه تا ایزا دور کل دیدتا علیه پا ما باندی لئین اخر تانی کچه رتاز روستا کرم یعنی محلت دی راکڑو ایلا یوم القیامت تر ورز قیامت پوری لا احتنی کن نظریتا ہو نخام خوابخ پل قابول کی برا ولم اولاد دادا دا ینه به بے عبارت نه احتنا کوئی بے استوتا لقد تمال وقرا کی جب به حکم دده د اولاد او نه گمرا وکم دو خام قابو فل قابو کے برابر اولاد دده الا قليلا سوا جن گو کسانونا دل کسان والا نہ بچی قال اول اللہ تعالی اذا حلرشا فمن تبعک نو چاستا تا داری وکڑا min hun dudui na fa inna jahannama rikinan jahanam jazaaukum tazaaz taoda jazaa amma quura shazaa purura purra sazaada taso was ta a uwa zu lagawa uyawa is esteza na zor lagawal a kwaba اغ سو کېстаў وضر برشي منهم د دوی نازسته ته په आवाज خپل سرا راوي بالا واجل او راول عليهم په دوی باندې به خیل په سروخ طلو په سوال په سور راکا आवाज باندې اوهال بيدینا کوه ورجل کا پیاده خپل سرا وشارکهم برخو نسد دوی نا ال امواله و مالن کی وال اولاد اولاد کی وعدهم وعد كودو دیسره وا ما یعدهم شیطان او وَا وعد نکوی دیسره شیطان الا ورورا مگر د دو کی د چلوال ان عبادی یقینا زما بندگان الله وی لیس لک نشط طالر علیهم فدی باند وکفا دے رب دکا او پورا دے ستار رب وکیلن زی موار ربکم اللذی رب ستاسو داسی زاد دے یسجی لکم الفلکا چه چلوی ستاسو دپار کشتای پی البحر پا دریافتی لی تب تبو ددی دپار طلب کڑی وی, وی تاسو من فضلی هی فضل اللہ تعالیٰ نچا غمال انهو يقينا الله تعالى كان ديبكم پتا سو باندي رحيمان رحم کا انکي وا اذا مسكم ضر او کلچو رسيږي تاسو ته تکلیف په بحر په دريا کې ول نو هير شي تاسو نا من اغ چې تاسو یې پاجتون کي بلای رمضان کا وي صرف الله ز تياد فَلَمَّا نَجَّاكُم فَسَارَ كُلُّكَ بِتَاسُو إِلَى الْبَرِّ حُشِيتَا دَرِيَامُ پوريږي اَرض تُمنُونْتَاسُو مَخْغَر زوي د توحيد ندي دی الله د يوالینا وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا او د انسان نه شکر افَأَمِنْتُمْ آيَاتِ غَمَا بَپَروايتَاسُو اَمَن کي بې اَي يَخْصَفَ بِكُمْ چې فاخقط ابو ذي تاسو ينخفخ خخ كي تاسو, تاسو او مندي تاسو جانب البره فترب دو چیز مکہ کی او يرسل عليكم يا برا وليگي پتاسو باندي خاص بند باراندي کانو ثم بيابل سجدو ان مو ميتاسو لكم زان زان لرا وكيلا زمواد بچولو ام امنتم ان ايات امن تاسو یعنی بے غم اے بے پروائے تاسو این یعیدکم جواپس بے بوزی تاسو پی هی پا دریاب کے تارتن اخرا بلزلے پا یورسلہ نورا ابلیگی پا تاسو آلیکم پا تاسو باندے خاصفاً ما تونکے من ریح سیلی ہوا فیز ہوا درولیگی توپان درولیگی پا نو نور غرق بکڑی تاسو بې ما کفر چون په سبب د انکار استاسو د توحید نه د الله د منلو نه ثم بیا با لا تجدو و نم تاسو لکم ځان لرا علینا و مون باندې د هېد انکار په بار کې تبیاسو کپوس کون من مون پس سو غرات نن کې نشته پښتنارانه و کی ولا کرمنا او یقینا عزت ورکړه دې مونگا بنی ادمه اولاد ادم علیہ السلام تا وحملناهم او سوار کړي دي موږ د ویلرا په بري پوهچکي او په دریا کې په بارم ګردي او وګم ګردي ورزقناهم او روزي مو ورکړي دي دوی ته مینت طیباته د پاک رزقونو نا پاک حلال وقضلناهم او ورواله مو ورکړي دي دوی ته علا کثیر فدیرو ممن دیاغچانا خلقنا تفضیلا چې من پیدا کړي دیر دیر خوروالی یوم ندعو فکم عرص چه آواز بور کرو کل اناس هر چا ته نه حد تولو خلقو تا بے امامهم ینی یوم ندعو کل اناس فکم عرص چه آواز بور چا ینی تولو خلقو تا ونن بے امامیهم بے پیشوا دے اوئی بے امامیهم پیشوا دے اوئی یا مراد دلته دے عملنامہ دا یوم ندو کل اناس بے امامیهم وکم ورشاواد بور کرو مو ارچا تا تو عملنامی اخفلی سرا جراد دے عملنامہ واقع لئی یا مراد دے تولو خلقوطاواتو کو پننون دیاوچ دے دے پیشوا ہو مشروع فَمَنْ من اووتیا مع هغهڅوک چې ورکي شيغته کتاب وږو اتابیا عمللامه دغه بییننیې په خل لا دغه کې په اولای کا په دغه خلک یقرهونه لولی به کتاب مخپل لرا والله یغلمونه او زلمبند کېږي په دویبانې په پقد د تاادک اډوکې وَلَا يُظْلَمُونَا بَتِيلًا از ظلم بندی کی پا دوی بانده فا اندازه ده تار ده اغا اڑو گی ده فرما ده کجوری اغا تار امرا هم زیاتې ده زیاده ظلم نکی گی وَمَنْ کَانَا وَاغَسُوْقِ شِوِي هادي هادهی پا دنیا کې آمارلون یعنی بی دلیل فا هوا پیل آخرتنو آغا پا کې کے هم آمارلونوی واضل سبیلا او زیاد بے لار بوی ان کا او یقینان غواری دا مشکان قریب دے لیبتنونک چھواری تالر پتنکی واشی تا ان اللذی دے بیان دیاغی خبرنا او حینا علیکا چھو وحی کڑی دا منگتا تا لی تب تاریا دی دا پار چھو تڑی جوڑ گی تو علینا پا منگ باندے غیرهو بے دین ابا غید دین ہے بلسا قران فریز خبري شروع کي وا اذن او دغه وخت کي لتخذوکا نسب تعالی رت خليلن په دوستانه سره چې کله ته ځنه خبري وکي دین پرې دي توحید پرې خبری تو نو خبري وکي ديبات روشنايي کیناستو کی کی لاړه کي ولو لاو کمنگا ان سب پتناکا نو یکلک کړه تعالی را لقد کیتا یقینا نذوا تارکنو چه کوکشوی بھوی ایلیہیم دویتا تو لقد کیتا یقین نزدیو تارکنو چه کوکشوی بھوی مایل شوی بھوی دویتا ایلیہیم دویتا شای این پاسکینی پاسلگ خبر کیوں بدجتا تا او جو کولا قلیلن لگونتی شای این قلیل لگشی انی معنی تا دویتا کمونگتا مزبوت کرے نوی نو تابا ویت خامغه توجو کړي وا او دته به مایل شی و پسند خبره کی ایزان نو دغه دغه وخت کې لحظتنا ک خامخس کولې به مونږ تا ته زیبل حیاتي دچند عذاب پر ژوند دنیا کې و زیبل مماتي او دچند عذاب پر دمرګنا مرګ کې ثم لا تجدو بیا ګونمو می ته ځان د علینا پومنګ باندې نصيرن امدادي بدل بارا نوا ناغش شي وا ان کاجو او يقينا دوی غواړي قريب دي دوی غواړي لیس تفزونکا خامغه چلو نه جوړي تاتا تا لیس تفزونکا چلو نه جوړي تا تا من الارض يا من چول اده باسي ود شړي من الارض ذمكينا د مكينا د لی یخرجوا کا زپا د دې چې وبا سی تعالر چلونه جوړیږي تا وبا من ها زدینا و اذنا په دغ وخت کې لا يل بثونا خلاف کا اسار بن شي ستان غستا چې تا وبا او دې ستانا باد با پاتې نشي الا قلیلا مگر لګ وخته سنت السنتا په شان من دا چا قدر سلنا اللي غلي دي مونغا قبلك استانه مخي مرسلنا رسولان زمونغا نه پشان دي تاريخي زمان دا هغه کار چې لي غلي دي مونږ استانه مخي رسولان زمونغا هغه څه وو دي شروع کوه ولا تجدو او اوبنمو مي تو لسنتنا زمون طريقو لرا تحويلا بدل دل زمان طريقو ګور بدلي جي نا اقيم الصلاه كو منزنا لی دلوکی شمسی تا وقت دا زوال دا نورنا دلوکی شمس نور چه غرمی نواوری ایلاغ سقی اللیلی تر تیاری دا شپی پوری و قرآن او منز د سبا یعنی قرآن الفجر لستل دا قرآن سار کی مرات سار منز این قرآن الفجری یقیناً لستل دا قرآن پا سار کی سار منزا کی کان مشهودا د حاضر کې د شه د ملایکو کانه مشهوده دې ته حاضر شي ملایکی وان الایلی او د شپې په یو برخه کې فتهجد به ته تهججد کوا نفلن موس کوا به ناطلاتن دا زیاتی دې لک سابارا اسا نزدیدا ای ابا سکا چې اوبر سی تعالی رب کربستا مقام محمودا زای تسایل مکان محمود زائد سایلی شیوی تالتا با دی اللہ ارسائی وقر ربی او توو آیا ای ربا ادخلنی داخل کری مالرہ مدخل صدقن داخل دو زائد و داخل دوزائی درشتیہو و اخرجنی او او باسی ما مخرج صدقن وستلو و ویستلو درشتیہو مانا دا چې جنت تم ارسا ارساوان او, او دنیا نا ما بوزن په پتوحید کلمه میں بوزن و جعلی او رعو گرد و مالر من راکڑ مالر ملدن کا خپل طرفنا سلطان النصیر غلبا کامیابی دلیل چې مدد ورسروی سلطان النصیر غلبا چې مدد ورسروی دلیل مدد, مدد, مدد وعلا و قل جا الحق و قل وائت جا الحق راغ حق رشتیا وزع قل باطل او رخصو باطل لا رخصو باطل ان الباطل يقينا باطل چه د کان زهو کا د ور چی دن کې زهو کا ډیرنا کې دن کې کې دن کې او نازلو مونږه د قران پاک نا ما هو شفاء هغه د ورحمت و رحمتن و رحمت ده للمؤمنین دو پار دی ایمان والو ولا یزید الظالمین او نزیاد دوی ظالمان و تدا قرآن اللہ اتارا مگر تاوان و ایزا و کلچ انعمنا انا مکڑ منگا ایسانو کا منگا علل انسان په انسان بانده آرزن و مخ اڑی ده مخ اگر زوی او لریګړي بي جانبي ه ډډه پلا اळक پلا دي دين لريشي وايزا مسه الشر اكم وخت ور سيګي د تا تکلیفا كانه اوسا نو زی دې ناو ميد کونکي ناو ميد کونکي ډېر ناو ميد شي دا سړې قل تو ارتو آیا كل هر یو يعمل عمل کوي علا شکیلتی په خپل طریقې سره ربكم نورب تاسو عالم خپوی دي بېمانه هو عہدا باغچا چې هغه روان دي تبيلن پسملارا سو پسملار روان دي الله هغه خپوی دي ويسالو نکا او د استانه پوښتنه کوي انې روح په بارد روخ کې روخ نو یاد بدن ساده او یا قران دي قل الروح من امر ربي تو اي الروح کم پیدا شوی ده فقو کنگ رب زمان و ما او تیتم او ندر در کل شوی تاسو تا من العلم ده پوهی نا الا قلیلا مگر لغون روح بارک پختا نکی جواب دار شو روح زما ده الله امر دی وز ده اللہ امر ده اشگه امر که لازد خوزی سرگی ده خوزی بدن ده خوزی جامر اللہ اونی که بزرس بنشی تاسو تا علم پیر کم در کل شوی ده وَلَا اِن او کومون او غاڑو اللہ وی لن نظہ بننا خامخاب بوب زوستانا باللدی اغشے او حینا چه وحی کل دمونگا علیکت تاتا لا تجدو نم امیتو لگا زانلا بی ہی پدی مقابل کی وکیلا مددگار یعنی کدادرنو لڑی کم قرآن نبیع بفل ذمہ دار نیچه منگ راشد منگ مقابل کی مدد دا سرو کی اللہ رحمتن لیکن نئی بوسو دا قرآن دا وجید رحمتن میر ربی کدر عدستان اللہ کلو قرآن دا تنازل کا فاسرے کا این فضله یقینا فضل دی اللہ تعالی کان دے علیک فتابان دی کدیرن دیر لئے قل تو آیا لئینی کجمشی کچرتا جمشی الانسو انسانان والجن و پیریان الافدی خبرا ای یعطو چراوری بی مثلی حاضل قرآن پشاند دی قرآن لا یعطونا نو نشی راڑلے بی مثلی دی پشاند ولو کانا اگر چشی بادو هم بازی دو دوینا لی بازندو بازو دو پار ظہیران مددگار و القران پر شان دی به پیریا نن سنا لا جه م سین سره للی ول قد یقینن صرفنا صر قسم قسم بیان کړمگا للناس خلقوتا صرفنا ال اول لمن قسم قسم بیان کړمگا للناس خلقوتا ای هاذ القرانه پدی قرانه پاک من کل مثل ده هر قسم بیاننا فابا اکثر الناس الا كفورا فابا اکثر الناس نو انکار کو زیاد خلقنا من لد قران پاک الا كفورا مگر انکار ونکه ده ناشکرینا فابا اکثر الناس نو نکیدر خلق بل کار الا كفورا سوا ده ناشکرینا یعنی الله هر قسم بیان نو کا هر مثال بیان کا اکثر و خلق و انکارو کو دی مثالنا دی بیان دی قرآننا و انکارو نکو دینا شکر اینا الا کفورا وقالو او وی ووی اندوی لن نؤمن اس کلمون ایمان نرادو پتابانده حتی تردی پوری تفجر لنا چراہو باتی روان کی مونگ لرا من الارد پا ازمکا کی دزمکینا یم بوا چینی دو بو کتابو منو او تکونا لکا جنتون یا وی تال رباغ من نخیلن ده خورماؤ ده کجورو واعینا بن او د انگورو پتو فجر الانحارا پس چه او بایوی نهرونا تو روانی کې پاکی نهرونا خلالها پا منزاگی که تبجیرا پا دیر بایوالو سارا او بایو پاکی روانی که منبتاو منو او تسکی تا تس سما یارا او غرزوی تو اسمانا و تُكْره ده آسمان ده آخر ده كما زاهم ده لكسن جستا گمان ده خیال ده علینا پمانگ بانده آسمان تُكْره را بانده آسمان ده آخر ده كي سب انسه تُكْره او تاتي يارا ولی تب الله الله پاك والملائكت يوم ملائكو لرا قبیلا مخامخ منتراول جتاو منو او یکون لکا یا ویستا ده پارا بيتون کور مرمن زخرو پل زسرو زرونا او ترقا او یا اوخی جی تو پس سمای حسمان تا او حسکل نمنو منگتا لرقیه کا خطل استا حتی تردی بوری تو نزل علینا که را نوڑی پا منگ بانده کتابن کتاب نقراوهو چه منگی ولولو نتبر اوخی جی ار سوچ زان کرا یو کتاب بر نه را نوڑے منغه وغلو د دې ټول جواب قلت ورتوایا سبحانا پاکی دا ربی رب رظمالرا رب حل كنت نیمص الا مگر بشرن بندیم بشر یم رسولان رسول بشر په لاس دا کار نشته و څه نشته رې من عن او ندی من کړي خلق لرا ایو منو چه دیر چه ایمان راڑلونا یعنی وما منع اناسا او ندی منع کڑی خلقو لرن ایو منو دی ایمان راڑلونا ازاج از جاہم کل چراغ دویتا الحدا ادایت قرآن ایلا مگر منع کڑی دی ان بانی کئی قالو چه دیوئی اباث اللہو ایاراولی گلو اللہ تعالی بشر الرسول بشر لر الرسول پ پیغمبر را وونه خبرې دا خلک من کړي دی ایمان نه را وړ پغمبر پنده نشي کې به ملیکې ق طور تووا لوکانه کا چیرر سويته لړې پهمکه کې ملائهتون ملائ کې ییم شوونه چې ګرزی ملائ کې مطمه نه پ لوکانه کچیر وی توواکه چری وي پهمکه کې مل کا تون مل چې ګري متمئنينا خف ارا مسجدن کی وی لنزلنا علیہم نور علی گلبو من فضي من السماء تا اسمان مالکان ملک فرشتہ رسولن رسول کپ از مکه انسانانو سین انسانو پکې ليغم پیغمبر کپ از مکه کې ملائکی وینم ما به ملیک را لي گليو قل قل تو ور تو آیا کپا بالله پورا دي الله تعالی شہیدان گواہانی په سلکونکي بیني پمن زم ما او بینه کو ما پمن ز تاسو کې انه یقینا الله تعالی کا نه دي به عباديহি په بندگانو خبیرم باندي خبيرم بصيرا خبردار اول ان کې و من يهدي الله او اغه سوچي هدايت ګل الله تعالی او هو وا چ جال چې الله ته هدايتږي په غو ناغه سره المهددي ناغه هدايت من دون کې دي و من يل او اغ سوب چې بيلارې کې الله پاک پالان تجد لهم نو الله جال ربلاري کې نو اس کلو نو مميت او غيلرا اوليا مددگار من دوني هي سوا دي الله نا ونحشرهم او را غن بکرو ممتوی یوم القیامت پورز قیامت کی علا وجوه هم فمقنو دیاوی بانده ام یان ام یان لانده و بکمن او جمگیان چالاگان و سم من کانا ما واهم جہنم زائدو دی جہنم ده کل ما هر کل چه خبت لمبی کمیشی زدناهم سیرا زیادو بطوی لر لمبی دی اور قلت ذو الرمل مكنش نورم ولا الزياد كم ذلك جزاؤهم ذا سزاد ديدا بانهم فوجد دي يقينن دوي كفروا كفر كدوا بهايا تينا پايچنو ذو منغا وقالوا اويدي دوي ايزا كنا هيا تشكل شو منغا ازامن ادكي ورفات نو ایا منبل به ضرور پرته کړي شو خلکن جديدان په پیدائش نیوي سارا قیامت همون करू او لم يروا ايا دوی ان الله يقين الله تعالى الذي اغذات خلقت السماوات چه پیدا کړي آسمانو نا قادر زور ور طاقت لرون کې دي پدي الا ان يخلقا چه پیدا کړي مثله د دې پشان وجال له او مقرکڑی دا دوی دا پارا اجلا نیتا لا رای با پیهی کې شک پاغی که فعبا ظالمونا نو انکارو کو ظالمانو د هر سنہ وینا منل اللہ کو پورا سوا دی ناشکری کولونا ناشکری کولی اوکا او منلو انکارو کا فعبا ظالمونا نو انکارو کو ظالمانو د هر یو خبرې اللہ کو پورا مگر انکارون کدینا شکر اینا قل تور تو آیا لو انتم کئی تاسو کشی تاسو تم لکونا اختیار من خزائینا دی خزانو دی رحمت ربی رحمت دی رب زما یعنی کئی تاسو اختیار من دی خزانو دی رحمت دی رب زما ازنو دغوخی لعن سکتم خامخات تاسو بن کری همه خوابه ده تاسو بند کرده خشیت الانفاقه ده وجه ده ویره ده خلاصی دونا خرچ خرچکو خرچکو ده او مال ختم شید تاسو بخلو که او بساته وکان الانسانو او ده انسان قطورا دیر تنگزده دیر دیر بخیل ده دی قطور بخیل دیر تنگزده ده دی نو اللہ رب کریم ذکر کاجی که تاسو ده اللہ ده خزانو مالکان شید در رحمت نو مال و خپل ګوښه نه خرج کوچې دا څه میږي زه ک انسان چې ډېر بخیل دی ډېر تنگ زړه دی الله دې له موږ او